Capitolul 3, versetul 17 Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Iată semnele înțelepciunii care vine de sus și care este adevărata înțelepciune. Acolo unde nu se văd aceste semne, este o altă înțelepciune, nu cea dumnezeiască. Atenție, deci frații mei, nu ascultați! Ia vă duce spre moarte, nu spre viață. Să luăm pe rând semnele înțelepciunii arătate în versetul de mai sus ca să învățăm mai bine și mai ușor lecția pe care adevărul lui Dumnezeu ne-o dă da astăzi. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată. Numai ceea ce este curat este folositor vieții și duce la fericire. 1 Petru doi cu doi. Să doriți laptele duhovnicesc și curat. Laptele amestecat cu o travă este necurat și este purtător de moarte. Cuvântul lui Dumnezeu este laptele duhovnicesc și curat, prin care pot crește toți cei născuți din nou, toți copiii lui Dumnezeu. Înțelepciunea de sus izvorăște numai din cuvântul scris al lui Dumnezeu, fără niciun amestec străin. Numai așa este curată, numai așa este din adevăr, numai așa este o lumină prin noaptea lumii păcatului și a minciunii. Un cuvânt frumos despre înțelepciunea de sus și curată a spus poetul German Goethe. Acolo unde ard lămpi, uleiul face pete, iar unde pâlpâie făclii, rămân mucuri. Numai policandrele bolții cerești luminează curat și fără prihană. Înțelepciunea omenească, oricât ar fi desclipitoare, lasă pete. Numai înțelepciunea de sus, care stă pe temelia Hristos, este curată. Martirul Sextus spunea, Înțelepciunii nimic nu este mai înrudit ca adevărul. Adevărul curățește înțelepciunea noastră, iar adevărul este Domnul Isus Hristos, este cuvântul său scris. Orice amestec al cuvântului scris al lui Dumnezeu cu păreri, rândul el și tradiții omenești este împotriva mântuirii și a înțelepciunii curate, și orice înțelepciune omenească este necurată și purtătoare de moarte. Pașnică! Al doilea semn al înțelepciunii de sus. A fi omul păcii înseamnă a fi mai întâi curat. Numai cei curați sunt fii păcii, iar fii păcii luptă cu adevărat pentru pace. Fiii păcii sunt toți cei împăcați cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, sunt cei care prin credință și pocăință l-au primit pe El ca mântuitor personal. Cuvântul pașnic e vorbă goală dacă nu ești gata să cedezi ceva din dreptul tău. Blândă. Al treilea semn al înțelepciunii de sus. Blândețea este o mare putere care însoțește pe toți copiii lui Dumnezeu, pe toți fiii înțelepciunii în toată, în toată umblarea lor. Numai cei care au învățat blândețea de la Domnul Isus sunt cu adevărat înțelepți și puternici. Înțelepciunea de sus se arată prin blândețe. Cine îi blând cu adevărat stăpânește totul pentru că are lumina înțelepciunii cerești. În altă traducere, în loc de blândă este înviorătoare. Înțelepciunea de sus înviorează sufletele, adică înnoiește în ele puterea de viață și de biruință. Ușor de înduplecat Al patrulea semn al înțelepciunii de sus Adevărata înțelepciune prinde și primește repede adevărul. Dar pe cât de ușor se înduplecă și se pleacă în fața adevărului, pe atât de neînduplecată este față de neadevăr, față de toate învățăturile care nu izvoresc din Sfânta Scriptură, adevărul de temelie al vieții creștine. În altă traducere se află cuvântul ascultătoare, adică înțelepciunea de sus ascultă de adevărul lui Dumnezeu și îi se supune. Plină de îndurare Al cincilea semn al înțelepciunii de sus Mila și dragostea sunt însoțitoarele înțelepciunii dumnezeiești. La ce ar folosi o înțelepciune care nu s-ar apleca spre om și spre nevoile lui? Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, Înțelepciunea unită cu răutatea nu mai este înțelepciune. Când vine înțelepciunea, răutatea trebuie să fugă. Nu numai față de slăbiciunile oamenilor, ci și față de neștiința lor, înțelepciunea de sus este plină de milă. Adevărat scria martirul Sextus, socotește ca fiind mare înțelepciunea prin care poți suporta ignoranța neștiutorilor. Plină de roduri bune Al șaselea semn al înțelepciunii de sus Duhul Sfânt este cel care rodește în omul credincios rodurile bune, dar Duhul Sfânt este și Duhul Înțelepciunii. Oriunde este adevărata înțelepciune, se văd tot felul de roduri bune. Fără părtinire al șaptelea semn al înțelepciunii de sus De oriunde ar veni adevărul, înțelepciunea de sus îl primește și de oriunde ar veni minciuna, o respinge. Ea nu caută la fața omului. O cugetare tibetană glăsuiește astfel. Leapă de un obicei rău, chiar dacă este de la părinții și străbunităi; Însușește-ți un obicei bun, chiar dacă este de la vrăjmașii tăi. O travă nu trebuie luată, chiar dacă ți-ar da o mama, dar aurul trebuie să-l primești chiar dacă ți-l dăruiește un vrăjmaș. Nefățarnică Al optulea semn al înțelepciunii de sus Numai minciuna se preface, adevărul e neschimbat. Soarele chiar dacă ar vrea să fie întuneric, nu poate. El nu-și schimbă înfățișarea oricare ar fi împrejurările. Înțelepciunea de sus din Dumnezeu nu se poate fățărnici. Ea este ca și Dumnezeu fără schimbare și fără umbră de mutare. Toți fii înțelepciunii, adică toți copiii lui Dumnezeu, trebuie să aibă semnele înțelepciunii de sus, pentru că numai în felul acesta dovedesc în fața tuturor o obârșia lor divină. În felul acesta pot lucra cu adevărat pe ogorul Evangheliei la mântuirea oamenilor. Te ai noi spre ceruri neuitări și ală un lume dragă chemă. Versetul 18 Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Pacea este mediul prielnic în care Dumnezeu seamănă sămânța adevărului său în inimile oamenilor. Pacea este ogorul în care poate să crească viața neprihănită. Ce poate fi bun dacă nu este pace? Când ai pace înăuntru și în afară, poți judeca drept, poți privi cu atenție, poți iubi cu adevărat. Fără pace toate acestea și altele asemănătoare nu sunt cu putință. Cei care au pacea lui Dumnezeu fac pace. Mai întâi pace și apoi toate celelalte. Dumnezeu mai întâi ne-a împăcat cu sine prin Fiul Său, Iisus Hristos, și după această împăcare își desfășoară El celelalte lucrări în vederea desăvârșirii noastre. Pacea pregătește ogorul ființei noastre în vederea semănării semințelor dumnezeiești, din care apoi să crească roada unei vieți neprihănite spre slava lui Dumnezeu. Pacea este prima lucrare a harului în inima omului care s-a întors la Dumnezeu. Spunea Sfântul Ignatie al Antiohiei: Nimic nu este mai bun ca pacea. Unde este pacea, acolo este și Dumnezeul păcii. Zicea și Spurgeon: Zadarnic cauți să împaci pe oameni între ei până nu se împacă cu Dumnezeu. Cel împăcat cu Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos, prin sângele crucii Lui, va primi apoi pacea Lui Dumnezeu și în această stare va fi un făcător de pace, adică va aduce sufletele la Hristos, prin care pot căpăta pacea cu Dumnezeu. Numai în urma iertării Lui Dumnezeu, după ce ne-am împăcat cu El, primim pacea Lui, prin care putem trăi în armonie cu noi înșine, cu aproapele nostru și mai ales cu Dumnezeu. Cei răi n-au pace, spune Isaia. Hristos este pacea noastră, când îl primim prin credință în inimă, el aduce o nouă viață, cu o nouă ordine și cu roade noi, roadele neprihănirii. Pe lângă pacea lăuntrică, Domnul Iisus dă trupului, inteligenței și sufletului credinciosului său cele mai bune îndrumări. El îi crește viața cea nouă, viața duhovnicească în toate privințele, încununând-o cu biruință și bucurie. Și toate acestea izvoresc din nașterea din nou. Numai cel născut din nou este cu adevărat omul păcii, pentru că el poartă în sine pe Hristos, care este pacea veșnică și netulburată. Pe strani, de căi de noi, la noi să te cobori. Capitolul 4, versetul 1 de unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? De mare însemnătate este în viața noastră să știm sigur obârșia tuturor lucrurilor, stărilor, învățăturilor, gândurilor și îndemnurilor care ne vin. Numai când cunoști precis acest lucru, ei atitudinea care trebuie și astfel ești ferit de primejdii. De unde vin luptele și certurile între voi? Cel din tâi lucru pe care trebuie să-l facem când vedem că vin lupte și certuri între noi este să ne oprim și să cercetăm adânc izvorul acestora. După ce am descoperit izvorul, atunci să mergem mai departe, dacă putem. Ca fii ai înțelepciunii, ca urmași ai Domnului Isus Hristos, nu trebuie să avem decât o singură luptă, lupta cea bună a credinței. Altă luptă bună nu există. În lupta cea bună a credinței se cuprinde lupta împotriva păcatului și lupta în rugăciune. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vinoare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Într-o zi, doi oameni cu chelie aproape completă, mergând pe drum, au văzut de departe strălucind o bucată de fildeș alb ca zăpada, a cărei formă n-au putut-o distinge bine. Deodată s-a aprins lăcomia în ei. Fiecare s-a repezit să apuce obiectul, dar unul s-a izbit de celălalt, amândoi având aceeași poftă. De aici a început cearta și bătaia. Unul din cei doi luptători a ieșit în vingător, însă, în bătaie, cele câteva fire de păr cărunt i-au fost smulse. Ce comoară credeți că a câștigat în urma victoriei sale? Un pieptene, dar vaia această unealtă de toaletă nu-i putea sluji la nimic. Zicea Sfântul Ioan gură de aur, orice luptă își are începutul, fie în lăcomie, fie în invidie, fie în slavă de șartă. Iar filozoful Platon, observând acest adevăr, scria, cu adevărat, nimic afară de trup și de dorințele lui nu pricinuiește războaiele, tulburările și bătăliile. Urmașul Domnului Isus, care s-a lepădat cu adevărat de sine și reîmprospătează necurmat acest lucru, nu mai este prins în luptele și certurile care vin din poftele firii vechi. El nu mai este nici lacom, nici invidios, nici nu mai umblă după slavă deșartă, căci în adevăr, numai lăcomia, invidia și slava deșartă dau naștere la lupte și certuri între oameni, între grupări sau între popoare. Cel duhovnicesc nu mai este chinuit de asemenea dușmani pentru că el trăiește zilnic moartea omului vechi și înnoirea omului nou. Între cei firești sunt lupte și certuri, cei ce stau sub călăuzirea Duhului Sfânt sunt feriți de asemenea ispite și căderii. Dorul jar Să ne duc cu tine Sunt Scump mântuitor Iisus O vii Iubirea noastră Oh, oh, oh, oh, din cerul cristalin, pe strad, lucii de căi de noi, Iisus la noi să te ori.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 Cine se privește sincer în această oglindă binecuvântată, își va descoperi toate petele, iar după ce și le-a descoperit, să alerge îndată la sângele Domnului Isus Hristos, care poate curăți desăvârșit totul. Dumnezeu nu împlinește niciodată poftele firii vechi în cel credincios. El nu răspunde la rugăciunile celor care păstrează în inima lor ucidere și nu dă binecuvântare celor care aleargă după interesele lor egoiste. Cea mai plăcută rugăciune înaintea Tatălui Ceresc este rugăciunea care are în vedere lepădarea de sine și slava lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde totdeauna celui care vrea cu tot din adinsul să se lepede de sine și să-i împlinească voia. Nu aveți pentru că nu cereți. Nu aveți o viață duhovnicească pentru că nu cereți acest lucru cu toată inima și cu stăruință supărătoare, potrivit cu Luca 11. Viața firii vechi din noi nu permite dezvoltarea firii noi, adică a vieții duhovnicești. Nu aveți odihnă și pacea lui Dumnezeu pentru că nu vreți să renunțați la poftele voastre firești. Nu aveți bucurie și roade neprihănite pentru că nu vreți să rămâneți sub călăuzirea Duhului Sfânt tot timpul. Nu aveți chipul lui Hristos în voi pentru că umblați să vă potriviți chipului viaului acestuia și nu vreți să vă predați 100% Domnului Isus. Dumnezeu răspunde la rugăciunile celor care se deschid total pentru el, celor care nu mai pun nimic între ei și el. Rugăciunea adevărată este numai aceea care are la temelie lepădarea de sine. Când te rogi fără să fii lepădat de sine, este ca și cum nu te-ai fi rugat. Nu aveți pentru că nu cereți. Înțelegem acum lucrul acesta? Dumnezeu consideră cererea adevărată numai când venim la El lepădați de noi înșine. Vin o dulce dor, căci te iubim și atât dorim să ne întâlnim. Să fim nedespărţi Vecii tot ne mărgini O vin, Iubirea noastră vii O Cerul cristalii, pe strad, lucite căi de noi. Versetul 3. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Orice rugăciune care nu urmărește slava lui Dumnezeu și propășirea lucrării lui în noi și prin noi, este o rugăciune în afara lui Dumnezeu, o rugăciune egoistă și firească pe care nu ascultă Dumnezeu. Dumnezeu nu ascultă decât rugăciunile care vin din El și duc spre El, adică rugăciunile care au în vedere împlinirea voii sale pe pământ. Egoismul omenesc, zicea un om al lui Dumnezeu, este prima și cea mai mare piedică în calea rugăciunii. Dacă Dumnezeu ar asculta rugăciunile egoiste, ce s-ar alege de lucrarea lui pe pământ? Dacă ar asculta rugăciunile lacomului, ale hoțului, ale mândrului, ale fățarnicului, ale iubitorului de bani sau ale celui stăpânit de duhul de partidă, n-ar fi el părtaș la păcatele și stările lor rele? Nu! Dumnezeu nu ascultă decât rugăciunile care apropie pe om de viața cerească, chiar dacă sunt cereri de natură pământească. Dumnezeu îmi dă mie sănătate numai dacă aceasta nu face rău vieții mele celei noi, considerând că sunt născut din nou. Dacă mi-ar da sănătate și eu aș folosi-o împotriva lui și a lucrării sale, aș folosi-o spre răul apropiului meu, n-ar fi oare un mare rău împlinirea acestei rugăciuni? Istoria ne spune despre țări de aceeași religie care se războiau una împotriva celelalte, cum preoții de la una și de la alta se rugau lui Dumnezeu să le dea izbândă. Pe care se asculte, desigur pe nimeni. Dumnezeu nu se amestecă în asemenea afaceri. Cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Dumnezeu își ține cuvântul, dar el niciodată n-a făgăduit că va întări păcatul, va încuraja lenea și neștiința, va întări duhul de partidă de pe ogorul creștinismului sau va ațâța ura dintre oameni. Și tocmai lucrul acesta l-ar face dacă ar asculta toate rugăciunile noastre. Când ne rugăm, el se uită la motivele noastre ascunse, el citește în inimile noastre, plecându-și mereu urechea la cuvintele noastre. Dacă cerem lucruri vremelnice pentru a împlini poftele noastre, nu avem niciun drept să le așteptăm de la el. Dacă cerem lucruri duhovnicești, în scopuri firești, el este drept să ni le refuze. Noi cerem câteodată lucruri bune într-un duc de mândrie. Ambiția și dragostea de sine pot să alunece chiar în dorințele noastre de sfințenie, în timp ce singurul nostru scop ar trebui să fie slava lui Dumnezeu. Sau mai degrabă, noi cerem haruri vremelnice cu prea multă stăruință și rămânem nepăsători față de harurile duhovnicești? Dumnezeu în cazurile acestea este silit să nu asculte cererile noastre. Să ne întrebăm deci cum să ne rugăm și ce să cerem în rugăciune și vom înțelege pentru ce nu primim. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Iacov, de la capitolul 3, versetul 17, la capitolul 4, versetul 3. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.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 să te-așteptăm, iubit sunt, Precum ai spus, când tu te ai lu, Noi spre ceruri ne uităm, și ală un l nume dragă chemă. O vii, iubirea noastră vii, Comori din cerul cristalin. Căi de nou Iisus La noi Să te Obor Vin o mire Drog Pe aripi Jar, să ne duci cu tine, Sunt, Scump, Mântuitor Iisus, O, vin, iubirea noastră, Căi de nou Iisus La noi Să te cobor. mor Vino dulce Căci te iubim și apete dori să ne întiri și să fim ne Veci toți ne margini. O. janostre vi cobor din cerul cristalii peste Lucite căi de noi